Qual o conselho o senhor dá para as pessoas que, ao ouvirem uma entidade, ouvirem um espírito, se preocupam mais com achar se ele está incorporado, se ele não está, do que ouvir as palavras que ele tem a dizer? Eu acho que essas pessoas têm que se focar no que a mensagem está passando na mensagem que está sendo dita. Porque se tudo isso for uma grande mentira, Que bom, é sinônimo que o ser humano tem uma imaginação muito fértil, muito além do que o materialismo. Então se tudo for mentira, pelo menos não vai ser em vão, vai ser uma experiência de vida. Oh, claro, entendi. Hum. Então Exu tem sempre a esperança, e mesmo estando ali lendo seu pensamento ruim, Ele tem esperança que no fundo no fundo vai ser mais buscar sem seu interior, minha e filha. Porque o seu coração não não leva a nada. Que a negatividade não leva a nada. Então a gente espera o ato. Porque ele tem esperança que no pensamento a pessoa vai mudar e não vai fazer o ato negativo. Ah, agora se fizer, tá feito. Foi jogado para fora da alma, jogado tudo no Na força do universo Isso Aí ah, e a chuva tem que cobrar Senão eu vou estar recusando o meu trabalho Isso, Entendi E Caveira Aveu mavô Na folha da bananeira E chuva Caveira E da pamadeira. Então, a gente vai fazer um diálogo com uns espíritos um pouco diferente. Com uma adolescente. Qual que é, qual que é o seu nome? Jackson. De Mello. Jackson Demelo. Demelo. O Jackson, qual que é a sua idade? 16. 16. Muito bom. Que ano que você nasceu? Eu tenho 90 aí? E? Não. 9. 9. Tá bom. E hoje estamos em 2015, Belém. E Como é que foi a sua história? O que que você o que que fez você vir para a Umbanda? Eu tava estudando, fazendo trabalho de colégio. Ah. Aí eu fui pesquisar na internet sobre religião, que é o trabalho em si, e conheci e decidi estudar sobre a Umbanda. É, e, por pelos outros falarem muito mal sobre a Umbanda, eu decidi saber por que que falavam tão mal. É. E acabei me apaixonando por ela. Aham. E desde então toda vez que eu ia pra igreja, sentia arrepio. Você ia sentia... pra igreja? Sim. Qual igreja? Eh, é... católica. Santa Francis de Assis. Tá. Ah, eu sentia meu corpo tremendo, sentia um tendo nas pernas. Aham. Mas mas não tava bom. Então quando eu fui estudar, simplesmente fui me apaixonando pela religião, vivendo que não era o que as pessoas falavam, e eu sentia que algo me colocava dentro dela. e eu decidi decidir deixar essa loucura esse alto que não tava me levando para dentro dela, me levar de vez. Passa ver as o teve oportunidade de falar no com a mãe, ela citou alguma coisa, "revente a possessão". Você teve dificuldade no começo da mediunidade? Sim. Eh, eu no conseguia quando havia com o terreiro, eu era pouco, eu pouco incorporava dentro do terreiro, mas quando eu saía deles, a vibração era muito forte, a gente não conseguia um, um controlar, e eles acabavam descendo na minha casa, que é um lugar onde não é bom incorporar. E e sem pedir permissão, se estava ali, eu se não estava. Se podia incorporar, ou se não podia. Ah, naumbandos guias fumam e bebem. Ah, como fica essa situação para você? Bom, eles vão ir até ao ponto que eu deixo, até ao ponto que a gente se conversa, até ao ponto que eu sinto que eu posso e, e eles aceitam muito bem. Talvez, porque em outras casas que eu já passei, era, era de escudagem, porque em muitas casas por aí as pessoas pode beber, pode fumar, achando que tão indo ali só para isso, não para fazer a caridade. Aham. Mas as entidades vão colocando a gente aonde a gente deve estar, e hoje eu estou aqui na na Touegue e e aprendi a conversar e a doutrinar lá. Então elas trabalham com o que eu dou para elas trabalhar. Qual? Claro. Bem. E como é que é com a família, porque às vezes tem 16 anos, a família não é da mesma religião? Como seria do com tudo isso, quando começa, foi difícil, foi difícil eu aceitar a palavra que ia virar doença que eu ia virar fica possessivo pela religião e não queria não aceitar, mas como ah, obsessiva ali só só só religião, só religião. Ah. Mas com as entidades começaram a mostrar que realmente elas estavam que, elas que descer, a família foi deixando de lado tudo que que não aceitável? Ficou quieto, né? Não não aceitou, mas ficou quieto. Aham. E assim, eu vi e hoje eu não preciso mais pedir, implorar para alguém me deixar um de presente, ajudar. Entendi. Descobri então que a sua prática da mediunidade era voltada para a caridade e no final o efeito colateral negativo que ele estava esperando de você não aconteceu, então, eles falaram, pode ir, ué. Isso, no, então eu sou supondo só me tirou de uma vida que ia me afundar. Ia afundar. Isso. Porque, o que, o que que você sugere então para as pessoas que têm essa idade, que às vezes tá numa vida que tá afundando elas, que pode ser feito? Primeiro elas têm que pensar se é realmente isso que elas querem e se elas vieram nesse plano com seus pensamentos e pensando e criando forma se elas realmente estão aqui para se afundar. ou para levar alguma coisa para o ser humano ou para a sua evolução própria. Uhum. E se for o que realmente a gente quer, que elas se dediquem e façam. E façam. Elas fazem. vão e não desistam. Vão e não desistam. Isso. Claro. Tá certo, então. Então eu vou, eu queria mostrar, porque a gente já falou com você antes, já falou com a entidade, conversar com você um pouco antes. Pela idade que você tem e, às vezes, muitas pessoas muito mais velhas não têm essa consciência. Que mensagem você passa, então, para os adultos? Que forma você, representando a galera aí dessa idade, dessa média, que idade você passa para os adultos? De que forma vocês esperam ser tratados nos terreiros de Umbanda? Bom, um... Para os adultos não é a forma que a gente espera se tratar dentro de um centro de um bando. Uhum. Mas sim para os adultos buscarem, para os pais principalmente, buscarem conhecer o caminho que seu filho está decidindo seguir uhum. e ir e percebendo com as atitudes, com as circunstâncias criadas durante a sua vida se está sendo bom ou se está sendo ruim. Porque tudo que está sendo bom para o seu filho, eu acredito que é bom para o pai também. Uhum. Nenhum pai gosta de ver seu filho triste, chorando. Você. Por que que você decidiu eh ceder o seu aparelho pra gente conversar com a entidade do mundo espiritual, mundiano com os espíritos? Se eu decidi deixar o caveira vir conversar. Por quê? Por quê? Caveiro, conversar. É, por ah. quê? Bom, eh eu acredito que essa é uma forma de evolução, uma forma de aprendizado, e eu acho que é o que o ser humano mais precisa. tentar posso dar um papo aqui um desejado, porque não tirar esses assuntos. Agradeço viu, muito obrigado por tá participando, por ter tido essa vontade de eh quando eu convidei se colocar à disposição e pela caridade da casa também, uma cortesia trazer essa entidade para falar com a gente. Tá certo? Eu vou chamar a vou chamar a sua mãe de Santo para ela falar um pouco também, pode ser? Sim. O que é isso? Sentar? Vamos ver se sentar. Eu não sou mãe de santo dele, eu sou vó de santo. Vó de santo. Aliás, eu sou bisavó, eu sou sua tataravó, né? Iga. Iga. Então, eu sou Iga, o orixá dele. Eu sou tataravó de santo. O pai dele é filho do meu neto, de santo. É um grande prazer ter de menor idade, aqui no terreiro, como tem na igreja católica, como tem na igreja evangélica, seus pais levam seus filhos, cuidar da sua fé. Nós temos aqui um filho que é de todos nós. A mãe dele não acompanha, mas autoriza, tem documentos, tem tudo certinho. Porque é importante para que as pessoas saibam que o terreiro não afunda. Ele conheceu drogas, ele conhecia objetiv, ele conheceu o rolgo, ele conheceu muita coisa esse mundo. Ele só não conhecia a fé. Ah, a que ele era destinado. E dentro da Umbanda ele conheceu. Né? Para nós é um grande prazer, é um grande massa, é muito bom poder ver meninos, meninas querendo participar, tendo alegria em vim cantar para deixar e vim se dar a esse sentimento que já não é possessão, é uma coisa de controle, é uma coisa de aprendizado, é muito bom, né? E saber que a sua entidade, quando vem, vai auxiliar uma outra pessoa que já passou o mesmo problema, que já esteve caído, que já que conhece vício, que está cheio de problema na vida. Então, nessa idade, já poder ensinar uma pessoa de 50, 60, 80 anos, ou uma criança que está começando, É lindo, é lindo. Como, como o dirigente lida com os adolescentes? Que sugestão a senhora tem para dar para uma casa, sobretudo lidando com bebida e cigarro? Isso é um caso muito complicado, porque a gente tem que ter um controle muito grande. Porque a pessoa chega, né? Ela chega com a força da entidade. A entidade não vê a idade da criança. A entidade chega onde ela abriu o portal. Sim. Certo? Certo. Ela chega, ela não vai ver a idade dele, do corpo. A idade cronológica. Ela vai ver a idade espiritual. Aí a gente tem que controlar essa entidade, pedir. Não pode beber, não pode fumar. A idade do seu aparelho tem lei no nosso Brasil. Tem lei na nossa cidade. Não pode. Tá aqui, o senhor vai tomar água. Não pode. né? Você observar utilizar o fumo, o senhor vai acender o fumo e vai segurar em volta, vai deixar defumar o corpo, não vai estar jogando para dentro, né? Ou então aboliu o uso do fumo, hum, né? Aboliu o uso do fumo, o fumo ritualístico é permitido, né? A bebida ritualística é permitida, mas por que utilizar o corpo se a entidade tem clareza suficiente para beber sem aquilo quando incorpora? Aham. Né? Então a entidade não é burra, não é. A entidade é evoluída. Mesmo que ela seja do reino das trevas, ela está ali para um aprendizado também. Então a gente conversa, que a gente vai, né? Como foi o caso do Senhor Caveira, né? Ele não é nem João, nem Tata, ele é um rei caveira do cemitério, né? Sim, do a senhora falou com ele antes de eu vir fazer o diálogo, ele autorizou não, também? Não, eu só que... perguntei se ele queria vir. pois né a ele não entende tudo aqui a gente não induz o que mais se falar Não, mas né? a senhora o entidade autorizou ah, sim, fazer sim. eu eu, eu pedi pro Cláudio médium isso. perguntar e pro médium teve a resposta se teve a resposta né? ele autorizou falou que tá disposto a é, já, é se demorar amanhã já chega aí Não, não tá assim <risos> Não, então tá bom, então é isso, vamos vamos trabalhar. Muito obrigado pela palavra, obrigado. deu para instruir as pessoas. Ah, né? outra coisa. Olha lá. da recomendação, gente. Que é isso? Tá? Não tem exato, não tem. Tem a autorização dos pais, sim, tem que estar assinado, tem que estar certinho, né? Então, foi uma grande, uma grande lida. Todos tiveram um grande a conseguirem chegar aí, só ter o entendimento de ter autorização. Mesmo que o pai e a mãe estejam presentes, que tenha ali o papelzinho, né? Assinado, né? O xerox da identidade, o xerox da da certidão de nascimento, né? seja certinho, porque com a lei não se brinca, se nós estamos aqui no terreiro de Umbanda ensinando a lei astral nós também temos que dar valor a lei material porque Sim. o espírito também aceita a lei da matéria claro. igualzinho né? tá certo, muito obrigado, obrigado. graças a Deus, assim. vamos trabalhar vamos lá eu acho que o prazer é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer Eu queria falar sobre essa questão Eu não quero Eu quero que você desculpe Eu quero que você desculpe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 É. A minha passagem na terra? Vou! É, é. Mas não falei que voltava? <risos> Ei, seu Exu. Com certeza não precisa, né? Tudo certo? Bem, seu Exu? Tudo certo. Morto como sempre. <risos> Morto como sempre? É. Tá bom então? Fazer certo. Me dá um tempo que nós já faz conversar. Fica a vontade, o senhor pode se achegar. Pode se tomar o tempo que o senhor precisar. Vou tomar essa foto. ಕಾಸೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂ ಬಂ ತಿಪ್ಪೋಮ ರೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ. ದೇ ಸೇಂಗೆ ಇರೋದು. ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಯಾ. ಅಮ್ಮ sixka of them um filtrate of like how how if this flats m m i didn't get it out to be a little dude here last year? I know that's a big happen. I got this a lot of stuff. I got the other one after this, I got the other. Uh, they've got this, I wanna say now, I'm going to go in the skin, right? I got seen this. I'm going to go back at the other, I'll start the other one, I'll explain it. I'm gonna buy them that. I'm gonna cut out the first, I'm gonna try it on you. I'm gonna go again. Of course. I'll go back. And then I'll give you a little, I won't think I'm gonna take it's E ox. I'm gonna talk to you well- respuesta. It's gonna be an model I'm just gonna be the only one so that they're está o seu ponto riscado senhor Xu? Olha <risos> Eixo Caveira. Eixo Caveira... Tem mais algum complemento? Um nome? Aqui na Terra é o Eixo Caveira da Calunga Maior. Eixo no ca... nosso plano é o Eixo Caveira. Tá. Aqui na Terra é o Eixo Caveira da Calunga Maior. E no plano de vocês é o Eixo Caveira. Por que, que tem essa diferença entre aqui na Terra e no plano? Porque aqui o seu irmão precisa extinguir. Quem é, quem, o que, o que, da onde vem pra onde vai. <risos> o que faz e o que não faz. Sim. Todo plano, o nosso plano não precisa. Entendi. Claro. Seu Exu, o senhor gostaria de compartilhar algo com o seu Exu Caveira a respeito da sua vida encarnada? Eu era um moço, assim como se fez por aí. Uhum. Festa. Só que é ilusão do plano terreno. Então eu fazia o uso abundantemente do álcool. Do álcool. Usava ele constantemente, diariamente. E isso foi me matando, uhum. me tornando cada vez mais suicida. Uhum. Perdi tudo, eu perdi minha família. Eu perdi tudo. Meus amigos, uhum. então caí no mundo, fazendo uso da minha vida, até que eu passasse por o plano onde estou hoje. Minha família quando ficou sabendo que eu tinha desencarnado, simplesmente me jogaram nesse esterrinador abandonado que vocês falam, não é? Sim. Pra que o povo apodrecesse, que os animais comessem a minha carne. Quando eu só não tinha mais nada, só tinha o osso, uhum. a falange, o chefe da falange, Jean Chucaveira, veio me fazer, me dar uma, um caminho pra que eu fosse seguir. Que nesse caminho eu tinha que aprender a trabalhar e a ajudar o próximo. pra que fosse uma forma de eu pagar tudo o que eu fiz de errado no, no plano. Então eu estava e errei, e eu aceitei, e hoje estou aqui. Fora. É. <risos> é, Seu Exu. Tá certo. Que conselho o senhor dá, Seu Exu, pra quem começa no caminho da bebida, E diz assim: "Ah, é só um coco, não faz diferença". É só as pessoas olharem para aqueles que já estão desencarnados, mas continuam aqui na terra. Aham. É só as pessoas olharem. Porque tem testemunha deles. Ídolo para todo. É. Então, se ela vier, se o outro eu tá se fundando nisso, por que que ela vai fazer igual? Se ninguém é melhor do que ninguém. Ah. É só usar o, o que errou de exemplo e nem procurar não aprender com o seu erro, mas sim com o erro do próximo. Entendi. Tem exemplo pra tudo, né? É. Não precisa cair também. É. Entendi. Ah, claro. E isso serve assim só pra quem tá começando no álcool ou qualquer droga? Isso, qualquer. drogas. Tá. As coisas proibidas aqui, agora, dado que o pé o ser humano como droga, já foram usada milênios de anos. Uhum. Muito menos muito mais antes do que o ser humano fazer o descobridor. E já foi. Por isso é encarnado pessoas contra isso. Que estão constantemente fazendo lida, fazendo progresso em nome de não obter o uso. Entra, assim que. Oh, é data das outras pessoas. Oi, eu diz. Só seguir para não Porque e... já sabe o resol... se o senhor acredita então que se alguém que usa droga hoje eh é... seguir quem Se você for assistir o resultado é ver o a ruindade que aconteceu para ele, que se, vai acontecer para pra gente também. Se você vai mexer se jogar de um, de um penhasco. É. Pois você já já viu, já ouviu histórias de outros que se jogaram em penhasco e morreu. É. Então você não é diferente. Você não é imortal. Uhum. Nesse plano você não é imortal. Então se você sabe que vai morrer, por que que você vai se jogar? É. claro. O senhor trabalha com o que no mundo astral? Qual que é a sua atividade no mundo astral, seu Exu Caveira? Primeiramente, eu trabalho com a fé. Com a fé? Sim. Vai. Tem que ter a fé. Ah, com eu a amarelo, fé. É o maior exemplo tá, pra tá. fazer e realizar hum. qualquer trabalho, uhum. antes de qualquer arma, qualquer tridente no nosso plano é uma arma. Uhum. Tem que ter a fé de ser humano. É isso que a gente vem buscar, a fé, porque eu poderia trabalhar com isso, com aquilo, mas o eixo maioral, o eixo bom, que é que falam aqui na terra, é, é, pra mim é aquele que deixa o Senhor pra ele em paz, livre de, qual, de qualquer coisa que vai te derrubar e te deixar pra baixo. Uhum. do trabalho nigerianês com a. Entende? Só, só se o senhor continuar, eh, sabe, o senhor repetir essa frase. O Exu que é bom, o Exu que é forte, o Exu que os outros dizem ah, é o corte maioral. Ele, ele age de determinada maneira. Que maneira é essa? O pessoal ouvi bem. Bom, maioral, que a gente vê no caso lá. Aham. ele se torna maioral pelo jeito que age, pelo jeito que fala e pelo jeito que se porta em seu médio. Claro. Vereade o olho dos outros. Vereade do nosso plano, o maioral é aquele que consegue realizar todos os trabalhos mandado do orixá daquele daquele aparelho. Aham. Esse sim é um enxumeral. E tá em constante trabalho, trabalhando incansavelmente. Pois é o maior de ficar de e seguir o que ele veio traçar, madeira. Muito bom. O senhor, eu quero aproveitar bem ah, o seu conhecimento. A mãe autorizou a gente fizesse no fizesse no outro lado. O senhor se importaria de ir lá com a gente? É. Que aí a chuva não atrapalha, tudo bem fazer lá? Tá bom. Então tá bom, eu vou vou parar aqui que a gente Eu sou muito obrigado pela muito simpático da sua parte ter cedido aí a oportunidade da gente vir para cá. Assim as pessoas vão poder ouvir melhor as suas palavras, viu? Fico muito agradecido. Então, eh seu Caveira, o senhor tava falando sobre o trabalho do cioro no mundo espiritual. O senhor pode contar pra gente um fato que o senhor teve que ou cuidar de alguém, o senhor estava dizendo que o senhor lida com a fé. Se conta pra gente uma situação que envolveu ah, o trabalho do senhor. Eu posso falar do meu aparelho, né? Assim, não vai causar quesila nem entrega com nenhum outro ser vivo. Uhum. O aparelho não tinha fé muito antes disso, ele nem me conhecia. nunca existia as cidades. E, e ele precisou, porque ele tinha fé que alguém do outro lado estava olhando no ele. Sem saber que aí, sem ter reverência do nome, sem ter referência de de imagem. Uhum. E a fé dele fez com que ele pudesse sair de uma vida à venda que afundou ele e que quase te fez ele Se fluia por toplar. Uhum. Mas por conta da fé dele, facilitou o meu trabalho. Hum, <risos> em distanciar e mudar ele de caminho. Sempre as minhas tinha café. Então veja só, ele não me conhecia e não tinha concordado com o meu trabalho. Uhum. E mesmo assim eu trabalhei por ele, sem ele me dar nada em troca. Simplesmente a fé. Claro. Claro. Aí. Então quando se diz que Exu só faz as coisas quando tem algo em troca, hum, hum, nem sempre é assim. Hum, hum. Não, cara, é assim, moço. Uhum. Porque as pessoas não focam em dar algo ou, ao menos, agradecer. Você vai agradecer se você tiver aquilo que você pediu. Que nem sempre o que você pediu é certo. Ou porque o mesmo é choro que pode te tirar da frente de um pé de borracha para que você não perca essa vida. É o mesmo enxô que se tiver que tirar uma sedeeta do seu caso lá, se você entender psique psiquicamente o que é tá acontecendo. E ele te bota na frente de um pé de borracha. é faz você desencarnar. Claro. Ou seja, vocês seguem diretrizes da lei maior. É isso, moça. Não faz o que quer, quando quer. Depende. Tá. <risos> ah. Depende. É isso, moça. Depende que se não foi dado uma lei para uma Cumprir. Ele vai cumprir Mas depende do que o seu aparelho tá pedindo Se a lei do livre arbítrio Vai deixar com que o Exu cumpra A lei, a ordem que foi lhe dada pra ele cumprir Uhum, entendi Tem a lei do livre arbítrio pra escolher Claro Só que também tem Exu depois O mesmo Exu que não pode realizar o seu trabalho Por causa da lei do livre arbítrio É o mesmo Exu que vai cobrar Claro <risos> ah. entendi. Então, o senhor falar um pouco da sua passagem. O senhor sofreu muito? Sofreu no sentido material? Não, depois que o senhor morreu, apanhou alguma coisa assim, foi escravizado? Não, moço, pior, o pior sofrimento que eu tive foi de estar matando dia após dia nessa terra. Depois a gente passa por um véu, eu passei por um véu, onde se você passa por um esquecimento daquela dor, você não vai lembrar da dor, você não vai me sentir essa dor, uhum. se você não lembrar dela, eu passei por um véu, porque eu só tinha vindo nessa terra pra ter a última lembrança de como é viver nela, pois eu já era um enxu, uma experiência que teve, que teve uma experiência de vida. Uhum. Então eu só esperei que esse véu cumprir o ciclo para que e esperei para que uma entidade elosa viesse me buscar, para que o adeus pudesse finalmente o no meu trabalho. Mas que jeito. Então o senhor acredita que as dores morais, elas são mais fortes do outro lado depois que você morre do que as próprias físicas? Sim. Você paga dia após dia. De um olhar torto, um olhar torto. Pra um inocente você vai pagar <risos> duplicado. Uhum. Duas vezes pior. Mas depois tem a paz só pra aqueles que tem entendimento. Você tem que se arrepender e quando passar do outro lado ter o um entendimento que realmente era errado porque as pessoas nunca se julgam erradas e sempre certas. Uhum. Do outro lado não é assim, ela só vai buscar a paz que é desencarnar, se ela admitir o seu erro e rever suas ações. Só abrindo um parênteses aqui da nossa conversa, já que estamos falando de julgamentos, qual conselho o senhor dá para as pessoas que ao ouvirem uma entidade, ouvirem um espírito, se preocupam mais... com um achar que ele tá incorporado, se ele não tá, do que ouvir as palavras que ele tem a dizer. Eu acho... Essas pessoas têm que se focar... no que a mensagem... tá passando... na mensagem que tá sendo dita. Porque se tudo isso for uma grande mentira... Que bom... é sinônimo... que o ser humano tem uma imaginação muito fértil... muito além... do que o materialismo então se tudo for mentira pelo menos não vai ser em vão vai ser uma experiência de vida ohhh claro entendi hum. então Sancho quem acredita que tem a melhor entidade que o outro ou que o seu terreiro é melhor que o outro Porque as doutrinas de um terreiro deviam ser usada por todos os outros terreiros. Que mensagem o senhor passa? Buscar, conhecer, ah. aprender. Porque os sábios sempre ficam quietos. Os sábios sempre ficam quietos. Sempre ficam quietos. Pois eles estudam Aham. e se aprimoram antes de fazer qualquer teoria ou conclusão. Hum, e Pessoas ignorantes, não estudadas, falam, porque tudo o que você fala de ruim e do outro sempre vai ser o que reflete dentro de você. Hummm, tudo o que você fala de ruim do outro vai ser o que reflete dentro de você. Isso. Houve, houve uma sintonia ali, então é por isso que você conseguiu ver. Ah. Se uma pessoa fala tão mal assim da outra a ponto de cegar e não ver os seus próprios erros o espírito vai achar uma forma de mostrar esse erro pra carne e a forma de mostrar e ir jogando pra fora ah. é acusando os outros ah. Claro, daí o reflexo Isso, o sinônimo de quem é inocente A pessoa tá colocando um sinônimo, denominando, que é inocente, para o Exu. Deixa eu chegar. Então, seu Exu. É... Só pedir uma de seca com o senhor. Mas... Tudo bem? É. Como é que vai? Caralho. A entidade autorizou a gente continuar a céu aberto. Sim. Tá certo então. O pouquinho. Então vamos lá. A bomba aí. Vamos voltar aqui. É. Por que julgar os outros faz mal pra gente? Julgar o outro, você esquece dos seus erros. Há algumas vezes, essa mesma pergunta levou a uma mesma resposta. Julgando os outros, você vai esquecer do teu erro. Sim. Isso e vai ver. que o outro tem de, de ruim, e se você só ver os defeitos dos outros, você só vai aprender defeito, porque a gente só adquire coisas boas se a gente procurar coisa boa, mas se procurarmos defeitos e coisas contrárias ao positivo, só vai ter o negativo, você só tem aquilo que conhece, aquilo que sabe e aquilo que adquire. Você só tem aquilo que conhece, aquilo que sabe e aquilo que adquire. Uhum. Só. Claro. Desde. Então, quando alguém quer incorporar uma entidade e prefere que seja da sua linha, da linha dos caveiras, o que que ela pode fazer? Tem algo que se pode fazer como vocês veem uma pessoa escolher uma entidade no lugar da outra? não tem nada que possa fazer. Se o seu chauffeur é capa preta, não tem como ele ir à caveira. Eh, eu tenho a pessoa, tem que respeitar levar em atenção a santidade do seu plano e do seu tempo como espírito. Pois eu trabalho com essa parede justamente porque como já lhe disse na minha história, O meu, a minha maior cau, causadora da minha morte foi a bebida. Aham. E meu aparelho tem todas as 7 reencarnações como essa que ele já passou. O problema dele foi o vício do álcool. Do onde? Então eu, sabendo, conhecendo o que é você sentir o vício do álcool, eu posso e eu devo, por isso me mandaram trabalhar com ele. Porque eu tenho conhecimento desta linha. Entende? Do vício. Então eu vim trabalhar com ele ali. Que ele quer e não cai nisso. Porque ele me dá bebida. Ele me dá fumo para que ele não caia nesse vício. É esse o gosto de vício desde o começo do sé. Desde o começo da história da Umbanda, para isso que se dá fumo e bebida para enxur. Né? Porque você não quer ficar preso aquele vício. Uhum. Então você dá porque Exu leve, ele é de quira e transforme o vício, que é uma coisa negativa, em e positivo, te uhum. trazendo paz. Entendi. Quando o senhor fala você dá a bebida, e o fumo para Exu. Se quer dizer assim, o senhor a, a gente encarnado coloca ali um elemento para Exu transformar e eh Ajudar a gente mesmo na nossa vida, é isso? Isso. Ah. A fumaça é o um nevoeiro que leva, não só como descarrego, mas leva todos os seus pedidos ao ar. E a saliva que sai da boca, ela é sangue para a entidade. Seu sangue é composto na boca do copo, na ponta do charoto do cigarro. Então, seu ser que mostra que o seu corpo precisa e o pedido queimando em fumo vai ao ar, assim como a fumaça. Ah, claro. Tem mais. O que que a pessoa pode fazer para viver uma vida eh com dignidade? Verdadeiro. honesto e humilde. Ser verdadeiro honesto e humilde. Sim. Porque ser voz me ser verdadeiro. Mas me ser não vai carregar uma mentira na sua vida. Então você vai me dizer vai estar em paz. Se voz me ser for humilde, sempre que voz me estiver passando por algo agonia, voz me ser vai ter humildade em pedir socorro. horas. E que dosa humildade que todo mundo gosta, mas se ajudado. Se que ver amor. Você me ama? Vai. Amar o próximo assim como você quisesse que o próximo te amasse. Uhum. E se você for honesto, que que cê... será? Se for honesto, o reconhecimento não vem deste plano. <risos> o reconhecimento vem da divindade de cima. Aham. A Susana é o Batalá Maior. Certo. Tá certo. Então, seu Exu, baseado no que o senhor falou, se a pessoa for verdadeira, ela terá paz. Se ela for honesta, ela vai ter o um reconhecimento da espiritualidade maior. Se ela for humilde, então ela não vai poder ter acesso ao socorro. Isso. Maior causador, a tarela que nós estamos passando não fala o nosso, porque Exu tá muito perto, tá? Na cama da camada de hina. No momento que nós estamos passando o Bataco, é o maior prejudicador de tudo essa de todos esses tempos. Que pessoas mato, roubam, nem criam discórdia por causa do Bataco. Dia de Satanás. Isso é isso que uns guarde. Acaba filho matando pai, pai matando filho. E essa diminui a evolução. Bater. Qual? Claro. Então, só quer ver, só concluindo aqui essa questão. Se a pessoa ser verdadeira, ela tem paz, sendo honesto, conhece, se reconhece, consegue esse reconhecimento superior. E ser humilde o socorro. Espera. É... Por que que é difícil a gente viver essas coisas tão que parece tão simples? que desde séculos anteriores e esses defeitos que nem sempre são defeitos, mas esses defeitos foram corroendo a alma e a geração e geração dos seres humanos. Se eu crescer, se eu nascer num lugar onde a cultura diz que o certo é matar, eu vou crescer com esse pensamento, achando que o certo é matar. Então, Aqui é sua mother. E ser humano, nós tem que se focar em deixar em tirar os defeitos que é a falta de honestidade é ser viver na mentira. A falta de humildade. É o ser humano desde já começa a criar as gerações que vão renascendo na terra sem esses pensamentos. Hum. que os tempos futuras são silenciosos de vez. Qual é a visão do Chico Xavier sobre a educação nos dias de hoje? E a educação espiritual ou carnal? Carnal, carnal também. Eu vou anotar aqui que eu quero saber do senhor depois. O falar da carne. Educação. As pessoas entendem como é a educação? Educação é um aprendizado de culturas. De chegame. A educação é aprendido que você tem que ser educado, vai, você tem que ser. É saber respeitar pessoas mais velhas. E isso sim deveria ser mantido, essa é a minha opinião. Mas não é mantido, porque é como que um Uma pessoa mais velha na terra, que são os pais e os avós, podem falar para os monstros que estão reencarnando, as crianças, que não podem ser mal educados, se as crianças ouvem os pais sendo mal educados com seus avós. É, realmente. Por isso que antes das pessoas acharem, eu estou incorporado Pra quem ele não tá, minha entidade é mais bonita do que a dele. É porque ele tá fingindo. Procura olhar dentro de si a educação que lhe foi dada. Pois, mais uma vez eu falei, Terno fala. <risos> que exu, que exu, entidade, que é entidade, que é guia, que é guia. Não vai ser forte enquanto está sendo... por essa terra fazendo a passagem nesse plano ele vai se mostrar se é bom porque ele precisa de evolução então foi como eu falei evolução reconhecimento não vem do ser da terra vem no do plano espiritual então o Enxu faz porque ele vai ser reconhecido no plano de alguém superior a ele então Enxu Enxu ele isso vai ajudar. Por isso que ele ajuda. Isso. Porque ele não vai ganhar o reconhecimento. O reconhecimento dele não é os as chapolinhas, o charque tá incorporado aqui não dá. Ah é? Não. Não é isso. O reconhecimento é ele vem fazer o trabalho dele, sabendo que algo lhe vai ter de atribuir isso. Depois, não é o plano, com o seu tempo. Sim. Então, a a educação carnal, segundo a sua visão, deve seguir os princípios que são básicos já na antiguidade. Sim. A educação junguiana, um por exemplo, falando já para a espiritualidade da educação Isso. da espiritualidade. Sim. Educação vem de de milênio de anos, de lá pra cá. Então, se naquele tempo era bom, que tinha reconhecimento, por que não seguir? Por que não lembrar? E guia é isso. Guia é em antepassado. Guia são pessoas com seu sangue de milênios atrás. Então, se nós que era de milênios atrás, com a nossa educação aqui na Terra do nosso jeito. Viramos guia? Que é uma coisa boa? Estamos trabalhando em pró... No próximo... A gente... O que que eu posso dizer? Por que que o ser humano não pode, então? Seguir a educação que um guia passa. Seu se guia é o seu antepas passado. E sempre o seu. Mas é de uma era antiga. Uhum. De uma era onde tinha onde tinha muito respeito pelo próximo, onde a palavra de um homem valia muito mais do que o um mundo de pataco. Uhum. Onde a palavra de um homem valia. Se eu falasse que a Fátima precisava ter nenhum documentação <risos> anotada, discreta. Sim. Sim. As pessoas acreditavam na palavra um do outro. Isso, Marco, as eras passadas. Qual? Claro. O senhor tem no mundo espiritual hierarquias a respeitar. Sim. Assim como você mantém hierarquia aqui do teu plano, não pode ser bagunçado. Hum. Tem que ter a e de eu estava. Seu se te encarnei, passei pelo véu de esquecimento e de desencarnação. Veio aqui me chamar para trabalhar e me oferecer uma oportunidade de fazer o bem para o próximo trabalhando na sua falange. Ele é um superior a mim. Hum. Pois eu aceitei, se eu aceitei é porque eu tenho que seguir as regras que ele impõe. Então ele é superior a mim. Em qualquer plano que vocês for, não é porque eu sou do cemitério que eu entro em qualquer cemitério que eu que eu queira. Uhum. Cada cemitério tem um enxur que é chefe na falange. Hum. Então se eu precisar ir atrás de uma terra de um cemitério que na terra a terra de um cemitério não é igual da outra. Cada uma tem sua energia, assim, um cemitério reina e chuca nele no outro. Até nada, senhor. Depois chuca para preta. Porque a, a energia da Terra dele é diferente da minha, porque é pesada por energia de eixo diferente. Aham. Então se eu precisar ir no plano do Capa Preta, né, porque eu sou eixo de cemitério que eu entro. Você vê a vibração. Naquele momento, naquele ato, ele está sendo superior a mim, porque eu estou precisando dele, e eu estou dependendo dele. Deixa eu, por que que se diz que o eixo não está no embaixo? Colôas. Às vezes o pessoal diz que o Exu trabalha lá embaixo, o Exu está lá embaixo. Por que se diz isso? Sincretismo uhum. do povo. Catolicismo. Pratica o catolicismo do uhum. povo que cultua a Bíblia. Uhum. Sincretizar Exu com o diabo. Uhum. Por isso, tem o sincretismo que o Exu trabalha lá embaixo. Mas a Terra está em um eixo, a Terra é um ponto de equilíbrio. entre cada parede, entre cada ser humano, de um lado está os seres do umbral, que eu não gosto muito de falar inferno, de um lado estão os seres do umbral, do outro lado estão os seres da luz, então a terra é um eixo, o universo é um eixo, o nosso plano é simplesmente um ponto de referência, não existe em cima e embaixo, a entidade vai descer, a entidade vai subir. não trata entre vocês a cada todo momento. Hum, entendi. Então, eh são as vibrações que definem o local, se o trabalho e a ocupação de vocês onde vocês estão. Sim. Hum. Qual? Claro. E que eu peço a vocês. É é fato que Peixu faz maldade uma maldade carrega aquele que vai fazer o pedido. Faz meses ele chega num tempo de macumba. Falando, eu quero matar o meu marido. E depois que alguns hechizos que não são todos, realize esse trabalho, ó. <risos> e ele começa a pesar na sua vida porque é a lei do retorno. De causa e as Cauzie vete. Está sendo realizada aqui tá pesando a sua vida, vem falar que isso é o diabo. Mas Messi pediu. E eu já tô morto. Mas Messi pediu para mim tirar a vida de outro. Do outro para trabalhar com a tua fé. Se tu tá a fé que é isso? Eu vou realizar com a sua fé assim. Então se vais Messi pede para que eu tire a vida do outro, quem é o diabo? Hum. Claro. Claro. E dizem que Deus Então se dizem que Deus já sabe a hora e, e como a gente vai morrer. E às vezes o senhor dizendo que pela fé de alguém o Espírito pode tirar a vida, não se deve entender no pé da letra, né, seu Caver, deve se entender que o senhor só vai realizar aquilo que Deus programou para acontecer. Esse é, da de dependendo da forma que o ser humano vê Deus. Aham. Pois é o sussurro, o escravo Esse é boa ordem e cumpro. Não é de mim Sim. que é essa ordem. Então, não é que é. já tá tudo programado na sua reencarnação. Toda vez que você olha para o futuro, o futuro muda. Então, é de circunstância para circunstância. Se você tá se matando e já tá morto desse lado, por que adiar? Seu SMC pode ir para o outro lado e ganhar a sabedoria o quanto antes. É, entendi. Ou seja, as pessoas sempre veem a morte como uma coisa ruim e o senhor está dizendo que nem sempre é isso quando você não está ocupando da melhor forma o seu estado de gerante. Ou quando de alguma forma você já falhou durante a sua vida, ah. ou de quando você está perdido e não está conseguindo ouvir a voz dos seus guias hum. na sua vida. continua. Aham. Então, é em vão ficar na terra para não realizar nada, para não observar e não aprender nada, porque nós só estamos aqui, se só mesmo para ser de passagem. Hum. Só para observar, aprender para que quando chegar do outro lado, vocês me disserem, já tiver, já tenham o conhecimento de vida para que vocês possam usar do outro lado, que lá é a casa de vocês. Hum, vai me servir empressa terra. Olha, observa, aprende e vai pra casa. Hum. Isso é caveira. Não. Na, na forma do Senhor de ver a vida, o que é o medo. É, é. é, é, é. A vida na terra, né? A vida espiritual começa pela terra. <risos> medo. É aquilo que a alma já sabe que você fez, tá fazendo o fará de errado. Então você tem medo porque quem deve <risos> é porque tá devendo alguma coisa, não é? Sim. Então o medo simplesmente é a sua alma avisando que você tem que rever seus atos e pagar o que você deve. Aham. rever os seus atos e pagar o que você deve. O medo ele só é um alarme, hum. um aviso uhum. de que você está errando. E quem anda por dentro dessa sabedoria da lei não tem para que ter medo. Mas... Tá. Que seja o medo de qual ele que for. Uhum. Se for o medo de um bichano desses que faz o caminhador pelo chão, É porque Thalma sabe que você tá entrando e flagindo o lugar dele, é. ele simplesmente não pensa Então se você tem medo é porque no fundo, no fundo, você sabe que ali você não deveria estar Por isso o bichano tá indo te atacar Não é assim Porque se você, se isso não fosse assim, você não teria medo você mataria e pronto Ah, claro, claro. Esse é o medo terreno E o que é o medo uh, espiritual? espiritual é saber que vais nesseis erraram mesmo falando que não acreditava nas coisas que é profetas dizia que vai existir o que encontrar lei e tinha o que seguir a palavra ou um guia que força que compre esse que tem que comprar então é o medo é só a alma lá mais uma vez te avisando que você não tá compreendo o que foi ver na terra Então você tem medo de ir por outro lado? E acabou fazer o que os irmãos pro parme, que é banhar, que é esse, que é aquilo. Apanhar, você apanha nesse plano, moço, não apanha, se apanhar é se cuidando no sinal do doutorado. Do outro lado você aprende e não apanha. Apanha, se, se apanha da forma que você sabe, aí a gente apanha. Aham. Se não, vou criar uma copy de tare, seu irmão. Chapoia, só que pra gente é um aprendizado. Hum. E não uma dor. A gente tá conhecendo, mas a gente tá aprendendo. A gente sabe que tem o que errar. Tá conhecendo, mas tá aprendendo Isso. e e resiste porque sabe que tá errado. Sim. O senhor acha que se, se as pessoas reconhecerem mais Nossa. o erro, elas terão maior resistência, resistência para suportar as adversidades que vieram do erro? Vamos. O senhor acha que As pessoas que ao reconhecer o erro terão mais força de suportar a reprimenda que vem depois? Sim. Se acontecer o erro, a gente fez o erro, a gente vai errar. Se não vai errar, então você vai me dizer, reconheceu o erro, mas você não vai errar de novo. Ah. Não vai errar pela primeira vez, mas você pode estar reconhecendo o erro do do, do outro, do próximo para no, não errar no outro, né? Né, ah, entendi. Sim. Porque OK, essa pessoa soube lidar com o erro, é um aprendizado. Aham. Mas você sabe que não vai poder fazer de novo. Uhum. Porque só é eu se dá errado, senão não é eu. É. Qual? De onde eu errado? Vai ver se esse ideal errado, né, para fazer. Bora, <risos> claro. tô sendo embora. Tá, tá. Sim. E como fazer então para ouvir o conselho de um guia? Quando, às vezes, a situação na Terra é, é gostosa e a gente quer se entregar a ela. Mas, pra isso eu não tenho recado, moço. Pra isso tem a lei do nível arbítrio. Entendi. Só que vocês são equilíbrio. Uhum. De um lado, vamos por assim que o povo que vai assistir vai me entender. De um lado é anjo. Ah, você é o equilíbrio. De um lado é o anjo soprando no seu ouvido uhum. e do outro lado é o, o demônio. Mas é assim, soprando no seu ouvido. Claro. Positivo e o negativo, uma analogia, né? E você no equilíbrio. Aham. Aí ah, e por isso foi dada a maior lei que foi colocado nesse plano, que é o livro Hermet. Você tem as três ideias: a sua, a do bem e a do mal. Vai de você seguir a qual você escolher. Então seu Xu Perante todas as situações, temos disponíveis três caminhos, três ideias. Isso. A nossa própria, a do bem e a do mal. Sim. Então, qual devemos ouvir e como ouvir a correta? Porque se concentrando mais, uhum. se conhecendo mais, conhecendo o seu próprio pensamento, a sua própria pessoa. Porque muitas pessoas não se conhecem, muitas pessoas vão pelo conhecimento do outro. Muitas pessoas, se eu falar que é certo, as pessoas vão fazer. Se eu falar que é errado, as pessoas não vão fazer. Elas vão pelo, pela influência do próximo. Uhum. Então, buscar se conhecer mais, buscar o interior, a bondade dentro de si. Porque se você buscar a bondade, você, você, você só vai encontrar a bondade, você acha o que procura. inovação. Eh, trabalho negativo. Tem resposta? Sim. Um dobro. Um triplo, vamos dizer assim. <risos> Duas respostas pro que fez, a maldade, e uma prenocente, vamos dizer assim. Aham. Se não for inocente, não vai ter volta pro que fez. Vai estar aqui, vamos dizer assim. Uhum. vai ser por um, por um inocente em um trigo, porque ele é tão inocente, que ele é tão humilde a ponto de deixar a demanda entrar. Nossa. Então vai atingir mais num inocente, como não tem nada que uma vela branca não resolva para tirar né, a negatividade. E para aquele que fez é um ciclo muitas vezes encarnações pagando aquilo. Por isso, essas pessoas que fazem isso, só tem um recado. Pense e repense antes de fazer qualquer coisa. Pense e repense. É boa e sendo má. Pense e repense antes de fazer qualquer coisa, seja ela boa ou má. Por que que o senhor disse? Que pensando. Por que é pensando e repensando? Mas uh -huh. você vai querer. Vai se conhecer, porque você vai pensar demais, você vai começar a saber... perceber tua alma vai reconhecer o jeito que seu cérebro pensa. Então vai nesse e sabendo o jeito que seu cérebro pensa. Se você for ser um normal, você vai conseguir ouvir o lado bom ou o lado ruim. Se conhecendo, você vai conhecer o teu lado bom e teu lado ruim. Vai você vai repensar no que você já fez e deu errado. Então não vai seguir o lado ruim. Hum. E vai pensar de novo, pensar e repensar, e vai pensar e novo assim eu virar ao um lado bom. Como é ser outro? Se conhecendo. Isso. Hum. Como a gente faz para ter perseverança, sendo que a realidade mostra uma dificuldade que parece ser superior às nossas forças? Tendo fé, sabendo que é Praticando o bem, o WSMC vai receber o bem. Então a fé... Se você ter fé, você vai acreditar que mesmo alguém te tratando mal e você tratando a outra pessoa bem, o WSMC está fazendo a sua parte. Então o WSMC vai ser reconhecido da forma certa. Aham, entendi. Fala, claro, fala. Claro. Como que a gente, às vezes, tão falhos que somos, podemos... dá uma palavra de ajuda, de apoio pra outra pessoa, se a gente nem fez a nossa própria vida o certo? Então não faz. Faz-me ser, só pode dar de exemplo pro outro se você for exemplo. Faz-me ser, só serve de exemplo se você for exemplo naquilo. Não adianta, faz-me ser, dar um conselho pro próximo fazer certo, se faz-me ser, fazer errado. Uhum. Claro. Você acredita que às vezes, perante uma situação, o vitimismo, ocultar nossa participação na maldade, vai tornando a gente mais forte porque ninguém viu? Como assim? Vamos dizer, às vezes a pessoa faz uma maldade porque ninguém viu, ela acha que ela tá se tornando mais forte. Uma coisa de dia. Hum. Nada passa sem ser visto. Cada passo que o ser humano vai dar, cada pensamento, Exu está por trás, vendo seus pensamentos. Oh. E vendo se é certo ou não. Se Exu está ali, mas ele não vai influenciar. Exu está vendo que está errado, ele já vai se preparando para dar o castigo. <risos> se ele está vendo que vai dar o que é o pensamento certo, ele já vai preparando um caminho lindo e aberto. Ó. Oh. Nada passa despercebido e tudo tem resposta. Tudo, desde um pensamento até... Porque pensar ainda não partiu para a lei do livre-arbítrio. Pensar, mas você só vai pensar, o que vai causar ação e a reação é o ato. É o ato, claro. Porque pensar, mas você tem o direito de pensar e repensar. Sim. Porque, mas você pensando em uma coisa ruim ainda dá tempo. de pensar e lembrar da parte boa e não fazer o coisa ruim. Então o enxuta em sempre a esperança, lê e mesmo tanto a merlhando seu pensamento ruim, ele tem esperança que no fundo, no fundo vai ser vai buscar o seu interior e vai ver que o ódio não não leva a nada. Que a negatividade não leva a nada. Então enxua espera. Do ato Porque ele tem esperança que no pensamento o pessoal vai mudar e não vai fazer o ato negativo. Ah. Agora se fizer, tá feito. Foi colocado pra fora da alma, jogado no, nas forças do universo. Isso. Aí a chu tem que cobrar, senão eu vou estar recusando o meu trabalho. Entendi. algum vai para casa. É só um momento. Ser show. Quando a pessoa tá nessa vida e ela reconhece no, estar no erro, e ela diz: "Mas eu tenho me drogado, já tô no caminho errado das drogas, mas eu quero superar e não consigo. Que conselho o senhor dá?" Bom,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 Porque é uma incógnita, o ser humano, falar uma coisa e fazer outra. E isso é mais uma prova que espírito existe. Porque o espírito fala uma coisa e o corpo fala outra. Uhum. O corpo fala que você tem que aproveitar a vida, porque é muito bom enquanto você está em efeito das ervas. Fazer mal para a carne. Uhum. Muito bom o efeito. que eu já vivi da teina passado por essa experiência. Aham. E eu sei que é muito bom. Mas tá aí a prova aqui. O espírito tá falando que você deve largar. E o corpo não. Porque se não fosse assim, porque que dentro de um corpo teria dois pensamentos uhum. distintos? Um que sabe que deve largar e o outro que não. Tá. Então isso é uma prova que o espírito existe. Hum. E há uma prova que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 a a agora se fizer tá feito foi colocado fora da alma jogado Nas do universo Isso. Aí, a chuva tem que cobrar senão eu vou recusando meu trabalho folha da ದಾನ Busque aprender evoluir e conhece-se si mesmo. Que dentro de si mesmo, antes, muito antes de vais me seis reencarnarem, foi colocado uma mensagem dentro de vós seis. Que vós seis vieram passar nessa terra. Então busque se conhecer mais. aqui. Podem passar essa mensagem. Para que identifiquem essa mensagem e passem com sucesso. Assim toda a encarnação de Void M6 vai ser concluída com sucesso. Tão bom quem aprender, cada vez mais engansavelmente, aprender e evoluir, buscar fé, o amor verdadeiro e a caridade eternas. Hum. E deixar de lado as coisas material, pois vocês, aparelhos, só estão aqui de passagem. Só estão visitando e logo vão pra casa. Então apreciem. Cada dia, terrem nessa terra. Cada dia que vocês acordem, vocês apreciem. Agradeçam por mais um dia que vocês vão. Poder buscar aprendizado Poder buscar o verdadeiro amor E a verdadeira fé Busquem aprender A gente achou? A gente achou O caminho é um só Basta segui-lo Não importa qual maneira Mas vocês vão seguir Qual culto religioso vocês vão seguir? O que importa é buscar o caminho e achá-lo da maneira certa. Assim seja, e assim será. Tá certo. Lá eu eixo. Muito obrigado, seu cabelo. Gratidão. Terminou? 是 sí.